Кочовики були знесилені боротьбою з Руссю часів Володимира та першого періоду князювання Ярослава. По-друге, самі мусили боронитися від натиску торків і половців. Після поразки 1036 року, як свідчить повість минулих літ, печеніги вже не нападали на руські землі. На півночі Ярослав докладав чимало зусиль для розширення політичного впливу Русі. Йдеться про райони на захід від Чуцького озера, де було засновано місто Юріїв, а також між Ладовським озером і Північною Двіною. Ярослав і його син Володимир здійснили кілька походів на Чуть і Ям, внаслідок яких Значні регіони, заселені фінно-угорськими племенами, фактично увійшли до складу Русі. Із викладеного вище можна зробити висновок, що Київська Русь часів Ярослава Мудрого становила силу, з якою мусили рахуватися ближні і дальні сусіди – а її князівський рід був вже даним об'єктом європейських міждинастичних зв'язків. Заповіт Ярослава Відчуваючи наближення смерті, Ярослав вирішив зробити відповідні розпорядження щодо успадкування Київського столу. Як відомо його батькові, Володимиру цього не вдалося зробити через раптову смерть, що й стало причиною тривалої міжособної боротьби за Київ. Ярослав сам був її активним учасником і, напевно, не бажав такої самої долі своїм дітям. Із самих його синів, двох старших, уже не було на світі. З живих Ярослав найбільше любив Всеволода. Про що дізнаємось із літописних статей 1054 та 1093 років. Старому батькові імпонували його смиренність і боголюбство. Всеволод завжди перебував при Ярославі. Його же ім'я м'яше пріснув у себе. Сину мой. Благо тобі, яко слишу о тебе кротость. І радуюся, яко ти покоїши старость мою, говорив Ярослав до сина. Він радо передав би йому після себе київську корону, але не міг порушувати принципу старшинства. У розмові із Всеволодом щодо його майбутньої князівської долі Ярослав зауважував, що до бажаної мети слід іти з правдою, а не з насильством, до того ж після старших братів. А ще ті подасть Бог прияті власть стола Його, по браті своїй з правдою, а не з насил'єм. Колись Ярослав здобував собі Київ, мало рахуючись із принципом старшинства. Моральне виправдання цьому він знаходив, напевно, в сумнівному походженні Святополка. Адже київська традиція вважала його сином двох батьків. Цілком конкретно про це говориться у повісті минулих літ. Володімір вже... Залежи жену у братню Грекиню, Обе они праздно, От нее же родися святополк. От греховного бокорени Зол плод бывает, Тем и отец его нелюбяше, Бебова от двою отцы, От Ярополка и от Владимира. Чи так було в житті, чи ця версія з'явилася під пером київських книжників, щоб пояснити небачене досі на Росії братовбивство, а заодно і знайти моральне виправдання дії Ярослава, сказати важко.